Kapitola 57. Herst železa S Brennanem jsem se seznámil čtvrtého dne svého pobytu v Severenu. Bylo ještě časně, ale já už přecházel po svých pokojích a téměř jsem šílel nudou. Byl jsem po snídani a do oběda zbývalo ještě několik hodin. Dohodnej jsem měl až do posud co do se třemi dvořany, kteří se ze mě pokoušeli něco urat. V bytě jsem se jich zbavil, jelikož jsem každé téma hovoru snadno utnul. Tak odkud pocházíte, chlapče? No však víte, jak to chodí, člověk tak různě cestuje. A co vaši rodiče? No všem, měl jsem dva rodiče, dva. Co vás přivedlo do Severanu? Převážně kočár s koními, když místej jsem se i prošel. Je to dobré na plíce, víte? A co tu děláte? Užívám si vtipnou konverzaci. Poznávám zajímavé lidi. Opravdu? Koho? No, různé lidi. Včetně vás, Lorde Prajeveku. Jste skutečně fascinující člověk. A tak dál... Netrvalo dlouho a i ten nejvytrvalejší doznačeč ždrbů se unavil a odporoučil se. Nejhorší ovšem bylo, že tyhle krátké návštěvy tvořily nejzajímavější část mého dne, pokud mě Maher nepovolal k sobě. Do té doby jsme spolu hovořili u lehkého oběda, třikrát při krátkých procházkách v zahradě a jednou pozdě v noci, kdy už je většina rozumných lidí v posteli. Dvakrát mě ale Veronův vzbudil vzbudil z hlubokého spánku, ještě než se oblha začala barvit na modralým příslibem denního světla. Poznám, kdy mě někdo zkouší. Alveron chtěl vědět, jestli jsem skutečně ochoten být mu k dispozici v kteroukoliv denní či noční hodinu. Pozorně sledoval, jestli neprojevím netrpělivost nebo podráždění, když mě takhle nenoceně zneužívá. A tak jsem hrál tu hru s ním. Byl jsem okouzlující a neúnamně zvořilý. Nekladl jsem na místné otázky, neměl jsem žádné nároky a zbytek času jsem trávil s skřípáním zubů, pochodem po svých nadměrně rozlehlých pokojích a snahou namyslet na to, kolik dní mi zbývá, než mi vyprší doba k vykoupení loucny. Nebylo divu, že zaklepání mě toho čtvrtého dne okamžitě přitáhlo ke dveřím. Doufal jsem, že mě posílá majer, ale v té situaci bych vítal jakékoliv rozptýlení. Otevřel jsem a spatřil jsem staršího muže, urozeného pána do morku kostí. Prozrazoval tu jeho oděv, jistě, ale podstatnější bylo, že nesl své bohatství s pohodlou nenuceností člověka, který se do něj narodil. Šlechtici s novými tituly, podvodníci nebo bohatí kupci se takhle nikdy nechovají. Například Alveronův osobní sluha nosil lepší šaty než polovina šlechty, ale přes veškeré sebevědomí, které v sobě stape měl, pořád vypadal jako pekař ve svátečním obleku. Díky Alveronovým krajčím jsem byl oblečen stejně dobře jako kdokoliv jiný. Barvy mi slušely: listově zelená, černá a vínová se stříbeným lemováním na manžetách a límci. Ovšem, na rozdíl od Stápeze, jsem ty šaty uměl nosit s nedbalou elegancí šlechtice. Pravda, brokat škrábal. Pravda, knoflíky, spony a spousta vrstev činili oděv neohebným a nemotorným jako žudnéřské kožené brnění. Ale já se v nich pohyboval tak snadno, jako by to byla druhá kůže. Byl to kostým, chápejte. A já hrál svou roli, jak to dokáže jen potulný herec. Jak už jsem řekl, objevili jsem na chodbě za dveřmi staršího muže. Tak ty jsi kvot, co? Oslovil mě. Ký byl jsem trochu vyveden z míry. Severní mintu bylo zvykem poslat sluhu, když jste si chtěli sjednat schůzku. Poslíček donesl prsten a vzkaz se jménem dotyčného šlechtice. Zlatý prsten se posílal při žádosti o schůzku s člověkem vyššího postavení, stříbrný kvůli setkání s někým přibližně na stejné úrovni a železný, když šlo o méně významného člověka. Já pochopitelně žádný titul ani postavení neměl. Žádné pozemky, žádná rodina, žádná vznešená krev. Nízkého původu, jenže tady to nikdo nevěděl. Všichni soudili, že ten rudovlasý tajemný mladík, který tráví čas s Alveronem, vypadá jako šlechtic a můj původ a postavení patřili k často probíraným tématům. Podstatné bylo, že mě u dvora nikdo oficiálně nepředstavil a sám o sobě jsem žádné oficiální postavení neměl. To znamenalo, že všechny prsteny, které jsem dostal, byly železné. A člověk obvykle neodmítá požadavek zaslaný se železným prstenem, jelikož by mohl urazit sobě nadřazené. Proto mě také překvapilo, když jsem za dveřmi objevil zmíněného pána. Očividně to byl šlechtic, ale neohlášený a nezvaný. Můžeš mi říkat Bredo ne, řekl a hleděl mi přímo do očí. Víš, jak se hraje tak? Zavrtil jsem hlavou. Netušil jsem, co si mám myslet. Lamaně si povzdechl. No nic, naučím tě to. Hodil mi černý sabetový pytlík, já ho chytil oběma rukama. Na omak se zdálo, že je plný malých, hladkých kamínků. Bredon na někoho mávl a do mých pokojů v bytě vběhli dva mladíci s malým stolkem. Ustoupili se jim z cesty a Bredon proklouzl dveřmi za nimi. Postavte to k oknu! řídil jim a ukazoval hulkou. A přineste pár židlí raději s opíradlem. Ve chvilce bylo vše uspořádáno k jeho spokojenosti. Oba sluhové odešli a Bredon se ke mně obrátil s omluvným výrazem ve tváři. Snad starému muži než tak dramatický vpád? Ovšem, odpověděl jsem přívětivě. Prosím, posaďte se. Ukázali jsem směrem k novému stolku u okna. Hm, tak sebejistý. Uhechtl se a opřel si hulku o okenní parapet. Slunce se odrazilo odleštěné stříbrné rukojeti ve tvaru vlčí tlamy. Redon byl starší, rozhodně staromódní, ale starý jako dědeček. Jeho barvy vlastně ani barvami nebyly, popelavě šedá a uhlově černá. Vlasy a vousy měl čistě bílé a se stříhané na stejnou délku, takže mu stejnoměrně rámovali obličej. Jak tu seděl a mžural na mě živýma hnědýma očima, připomínal mi sovu. Sedl jsem si naproti němu a líněji jsem uvažoval, jak se asi pokusí dostat ze mě informace. Zjevně přinesl nějakou hru. Třeba se pokusí o ně hrát. To by bylo přinejmenším nový přístup. Usmál se na mě. Byl to poctivý úsněv a já se přistihl, že mu ho oplácím ještě dřív, než jsem si to uvědomil. Určitě už má žeskou sbírku prstenů, prohlásil. Přikývl jsem. Zvědavě se nahnul dopředu. Moc by ti vadilo, kdybych si je prohlédl? Vůbec ne. Zamířil jsem do vedlejšího pokoje, přinesl hrst prstenů a vysypal jsem je na stůl. Prohlédl si je a pro sebe se přitom Hm, mm, Vrhli se na tebe všichni naši nejlepší klavetníci. Veston, právek a temen lovy, každý tě zkusil naďuknout. Obučí mu vylétlo vzůru, když spatřil jméno na dalším prstenu. Právek dokonce dvakrát. A žádný z nich z tebe nedostal ani ň, ani špetku. Zlédl ke mně. To mi říká, že umíš držet jazyk za zuby a že ti to jde skvěle. Jen klid, nejsem tu proto, abych se z tebe marně snažil vypáčit tvá tajemství. Ne, že bych mu na slovo věřil, ale poslouchalo se to příjemně. Přiznávám se, že to je úleva. Poznámka na okraj, pravil věcně. Prsteny se obvykle nechávají v salonku u dveří. Slouží jako zaminka určitého postavení. To jsem nevěděl, ale nehodlal jsem to přiznat. Skutečnost, že nejsem se zvyklostmi místního dvora, by mu prozradila, že jsem buď cizinec, nebo že nepatřím ke šlechtě. Hrd železa neznamená žádné postavení, namítl jsem přezíravě. Rabě Trep mi záležitost z prsteny vysvětlil, než jsem odjel z Imre. Ale ten nebyl z Vintu a zjevně mu unikly jemné odstíny. Na tom je kus pravdy, souhlasil přívětivě Bredon. Ale není to pravda celá. Zlaté prsteny naznačují, že ti s nižším postavením se snaží předcházet citě. Stříbro ukazuje na zdravé vztahy s těmi, kdo jsou ti rovni. Položil prsteny do řady na stůl. Ovšem, železo je známkou pozornosti nadřazených. Dává najevo, že jsi žádaný. Pomalu jsem přikývl. Ovšem, řekl jsem, Každý prsten, který pošle Majer, je železný. Přesně, mít prsten od Majera je velká podsta. Postrčil prsteny pohladkem na morové desce ke mně. Ale takový prsten tu nevidím a to už mluví samo za sebe. Zdá se, že vám dvorská politika není cizí, Podotkl jsem. Predon zavřel oči a znaveně přikývl na souhlas. Mládí mě docela bavila, dokonce jsem získal jistou moc, jak už to bývá. Ovšem v současné době nemám potřebu prosazovat se a to všem těm intrikám ubírá říz. Znovu mi upřel pohled do očí. Teď mám prostší záleby. Cestuju, vychutnávám vína a rozhovory se zajímavými lidmi. Naučil jsem se tančit. Znovu se hřejivě usmál a zaklepal klouby prstů na stůl. Nejraději ze všeho však hraju tak. Jenomže znám příliš málo lidí, kteří mají dost času a jsou dostatečně bystří, aby to hru patřičně zvládli. Zvedl obočí. Zaváhal jsem. Člověk by předpokládal, že někdo znalý jemného umění konverzace by mohl dlouhých minut tlachání využít k získání informací o důvěřivé oběti. Redon se usmál. Podle jmén na těchto prstenech ti mohu sdělit, že spoznal ty nejnápadnější a nejchamtivější z nás. Pochopitelněj si ostražitý a chráníš svá tajemství, ať už jsou jakákoliv. Nahnul se ke mně. Ber to takhle. Ti, kdo tě přišli navštívit, jsou jako straky. krákorají a plácejí kolem tebe křídly a doufají, že se jim podaří uchvátit něco lesklého, co by si vzali s sebou domů. Pohrdavě zakoulel očima. K čemu to? pro slulosti, krátké ocenění od jim podobných klavetných nevkusných lidí? Pohladil si rukou bílý vous. Já nejsem žádná straka. Nestojím o nic lesklého. Nestarám se o to, co si myslí klavetníci. Hraju delší, složitější hru. Začalo rozvazovat šňůrku na sametovém váčku. Ty jsi zřejmě chytrý člověk. Vím to, protože Majer neplítvá časem na hlupáky. Je mi jasné, že jsi z Umára už udělal oko nebo máš slušnou šanci na získání jeho přízně. Takže můj plán je takový... Znovu mě obdařil svým hřejivým úsměvem. Chtěl bys ho slyšet? Znovu jsem objevil, že mu úsměv bezděčně oplácím, přesně jako před chvílí. To by od vás bylo neobyčejně laskavé. Mám v plánu vloudit se do tvé přízně, učinit se užitečným a zábavným, poskytnutí konverzaci a způsob, jak zabít čas. Vysypal na mramorový stůl sedu oblých kamenů. Potom, až tvá hvězda na Majorově neby bude stoupat, získám nečekaně užitečného přítele. Rozdělil kameny podle barev. A když tvá hvězda nestoupne, získám několik her. Mám také dojem, že vaší pověsti nijak neublíží, když se mnou strávíte o samotě pár hodin, zmínil jsem se. Vzhledem k tomu, že všechny dosavadní rozhovory byly neplodné a netrvaly déle než čtvrt hodiny. Na tom je také kus pravdy. Pravil a začal kameny rozkládat po stole. Jeho hnědé oči se na mě znovu usmívaly. O ano, myslím, že hrát s tebou bude velmi zábavné. Několik dalších hodin jsem se učil hrát tak. Ta hra by se mi líbila, i kdybych předtím div nezešílal samou nečinností. Tak pohlecil k nejlepším hrám, jaké znám. Má jednoduchá pravidla a složitou strategii. Predon mě snadno porazil ve všech pěti kolech, která jsme sehráli, ale musím hrdě podotknout, že mě nikdy neporazil dvakrát stejným způsobem. Po páté hře se pohodlně opřel a spokojeně vydechl. Tohle už se blížilo dobré hře. Tady v tom rohu jsi to provedl chytře. Zakýval prsty ke kraji desky. Ne, dost chytře. Nicméně chytré to bylo. To, oč se spokusili, se jmenuje potočníkův pát, jen aby svěděl. A jak se říká způsobu, kterým jste unikl? Tomu říkám Bredonova obrana, Usmál se bodře. Jenže takhle já říkám každému manévru, jimž se díky své nemalé mazanosti dostanu z úzkých. zasmál jsem se a začal jsem znovu třídit kameny. Další? Bredon si povzdechl. Žil bohu, mám neodkladnou schůzku. Ne, že bych přímo chvátal, ale na další hru už nemám čas. Ne na pořádnou hru. Srábil kameny do váčku a změřil si mě hnědýma očima. Nerad bych se tě dotkl otázkou, zda znáš místní zvyklosti, řekl. Ovšem, napadlo mě, že bych ti mohl poskytnout pár všeobecných rad, čistě kdyby ti nějakou nepravděpodobnou náhodou prospěli. Usmál se. Nejlepší bude naslouchat. Pokud odmítneš, odhalíš svou znalost příslušných věcí. Ovšem, přitakali jsem s vážnou tváří. Brennan otevřel zásuvku u stolu a vytáhl hrst železných prstenů, které tam smetl, když dělal na stole místo prohru. Vystavení prstenů hodně naznačuje. Například, když je má jen tak naházené na místě ukazuje to na nezájem o společenský život u dvora. Srovnal prsteny vědětými jmény směrem ke mně. Když jsou takto pečlivě vystaveny, dávají najevo, že jsi hrdí na své styky. Sledl. Tak či tak, nový přírustek je obvykle ponechán v salonku. To návštěvám poskytne příležitost pod a ukojit svou zvědavost. Redon s pokrčením ramen postrčil prsteny ke mně. Pochopitelně jsi vždy symbolicky nabídl majitelům vrácení jejich prstenů. To si záležet, aby to neznělo jako otázka. Pochopitelně, přesvědčil jsem pravdivě. Tohle Trep věděl. To je nejzvořilejší přístup. Jeho hnědésoví oči na mě žouraly z kruhu bílých vlasů a bousů. Nosil jsi některý z nich veřejně? Zvedl jsem holé ruce. Nošení prstenů může poukazovat na dluh nebo na to, že se snažíš někomu zavděčit. Pohlédl na mě. Jestliže majer někdy odmítne vzít si od tebe prsten zpátky, jde o náznak, že chce váš vztah učinit méně formálním. A nenošení prstenů bude vnímáno jako urážka, řekl jsem. Predon se usmál. Možná. Jedna věc je vystavit prsten v salonku a zcela jiná je ho nosit na veřejnosti. Nošení prstenů někoho výše postaveného je považováno za příliš troufalé. Také, když při návštěvě majera máš prsten jiného šlechtice, mohlo by ho to popudit. Jakoby tě někdo upytlačil v jeho lese. Opřelo se na židli. Vzměňuju se o těchto věcech jen tak mezi řečí, pravil, jelikož předpokládám, že všechny tyhle podrobnosti jsou ti dobře známy a že jen ze zdvořilosti nasloucháš starcovým blábolům. Možná jsem se ještě nespamatoval stolika porážek na hlavu v taku, nadhodil jsem. Mával nad tím rukou a já si všiml, že nenosí na prstech žádné prsteny. Dostal se z do toho rychle, jako baron v bordelu, jak se říká. Očekávám, že do měsíce se z teba vyklube obstojný soupeř. Počkejte a uvidíte, řekl jsem. Příště vás porazím. Redon se uchechtl. Hm, to rád slyším. Sáhl do kapsy a vydnel menší sametový váček. Také jsem ti přinesl malý dárek. To si nemůžu vzít, vyhrkl jsem. Už jsem mi poskytl zábavu na celé odpoledne. Prosím. Přistrčil mi váček přes stůl. Trvám na tom. Bez závazků, ber nebo nech být, je to jen dárek z dobré vůle. Obrátili se máček vzhůru nohama a v dlaně mi zazvonily tři prsteny. Zlatý, stříbrný a železný. Na každém bylo do kovu vyryto moje jméno. Kvot. Slyšel jsem nějaké zvěsti o tom, že se ti ztratila zavazadla, pokračoval Bredon. A napadlo mě, že by se ti tohle mohl hodit. A vzleš, když budeš mít zájem o další parti taku. Převalovala jsem si prsteny na dlani a neučitě jsem uvažoval, jestli ten zlatý je ze zlata celý nebo jen potažený. A jaký prsten bych měl poslat novému známému, budu-li si přát jeho společnost? No, pravil Bredon, to je dost složité. Při svém chvatném a nevhodném vpádu do tvých pokojů jsem zanedbal patřičné představování a opomněl jsem ti sdělit svůj titul a postavení. Vážně se na mě zachleděl hnědýma očima. A ode mě by bylo strašně nezvořilé se na takové věci vyptávat. Doplnil jsem pomalu. Nebyl jsem si jist, jakou hru hraje teď. Řikývl. Tudíž pro tentokrát musíš předpokládat, že nemám ani titul, ani postavení u dvora. Čímž mezi námi vzniká zvláštní vztah. Tebe ve dvoru nikdo nepředstavil, já se nepředstavil tobě. V tom případě bude přiměřené, když mi pošleš Stříbený prsten, pokud se mnou někdy v budoucnu budeš štít poobědovat nebo laskavě prohrát v vtaku. Obracel jsem Stříbený prsten v ruce. Kdybych mu ho poslal, vynořili by se klepy v tom smyslu, že si nárokuju přibližně stejné postavení jako on a já neměl ponětí, jaké ve skutečnosti je. A co na to řeknou lidé? V očích mu zahrál. Skutku, co asi... Dny dál ubíhaly. Majer mě zval ke kultivovaným hovorům. Dvorní straky mi posílali navštívenky a pesteny a dostávalo se jim zdvořilé, ale krátké konverzace. Jediný bredon mě v mém vězení zachraňoval před zašílením nudou. Příštího dne se mu poslal nový stříbrný prsten se vzkazem. Jak vám bude vyhovovat v mých pokojích? O pět minut později dorazil i se svým stolkem na tak a váčkem z kameny. Nabídl mi zpátky prsten a já ho co nejzvořileji přijal. Nevadilo by mi, kdyby si ho nechal, ale jak on sám dobře věděl, měl jsem jen jeden. Naše pátá hra byla přerušena, když mě povolal Maer. Jeho železný prsten se temně vyjímal na leštěném stříbrném podnose, který držel poslíček. Mluvil jsem se Bredenovi a spěchal do zahrady. Později téhož večera mi Bredon poslal vlastní stříbrný prsten a kartičku se vzkazem. Po večeři, ve tvých pokojích. Napsal jsem mu, že mi bude potěšením a poslal poslíčka zpátky. Když se dostavil, nabídl jsem mu vrácení prstenu. Lidně to odmítl, takže jsem prsten přidal do misky u dveří. Ležel tam všem na očích, stříbro se třpitilo mezi vším tím železem.